Він схилив земляка до крадіжки. То, мабуть, сам Варлюк був задіяний на вивезенні самородків, інакше як би вони опинилися в нього. Механізм викрадення поки що не встановлений, та це нині не так і важливо. Приховавши самородки від колишніх компаньйонів, Варлюк вимушений був ділитись украденим з другом земляком. Однак, якимсь чином, дворушництво геолога стало відоме. Сибір'яки посилають гінців. Мета може бути подвійна – відібрати крадене і покарати відступника. Та, скоріше всього, гінці прибули пізно. Самородків у приятелів уже не було. Їх продано. Комусь – у Київ. Перед цим лтавський рекец довідується про реалізацію золота Зайченком. Його починають припутувати – щоб заплатити, він продає я коштовну запальничку. Але чому? Адже в нього є чим розрахуватися. Ну, принаймні, вирочку за один самородок міг би віддати ракетирам. Ні, тут щось не стикується. Ну, не дуже стикується і з'ява у Лтаві трійки ревізорів фірми «Томеп», під вивіскою якої – Скоріше і ховається могутня організація рекетирів. І навіщо киянам організовувати вбивство Варлюка? Коли б це зробили сибіряки, ну було б в усякому випадку логічно. Та всі докази хилять ваги в бік саме київського рекету. Якби знати, чи було це до того, як Варлюк продав самородки. Скоріше всього після. «А що це тут Карий написав Олівцем біля прізвища Варлюка?» «Свідок? Ну який же він свідок?» «Втім, якщо допустити...» Кияни раптом подумали, що Варлюк може дати кінці. «Вихід на покупця?» «Імовірно. Отже, обох колишніх власників самородків прибрали теперішні?» «Тобто кияни?» Гладесенько все виходить, аж не віриться. Сюди ж, у цю схему, ідеально лягає замовлення новосибірців Астреї. А чого ж, ми знаходимо їм убивцю і даємо, власне, обрубані смертями Варлюка і Зайченка, кінці? Ось, здається, все і стало на свої місця. Втім, не все... Невідомо, наприклад, куди поділися гроші, які виручили відступники за крадені самородки. У кого тепер ці камінці? Власне, є тільки схема. Схоже, з досить високою вірогідністю достовірності. Але, на диво, надто мало конкретики. Діювих осіб. Лже брат Зайченко? ним займуться в Росії. Троє гастролерів киян котрих ніхто ним ще не бачив. Ну, правда, є непогані фотороботи. Карінус передав їх факсом до Києва. Але це будуть, скоріше всього, шістки, пішаки. Цілком, ймовірно, вбивця Зайченка теж був посланий з Києва. Їхати остриянам до столиці і наводити там порядки? Складно. Так, здається, приїхали. Як же ж вийти з тупика? А відмовитися від замовлення і повернути дружині Зеченка гроші? На якій підставі? І як пояснити це детективам? Мовляв, ми попрацювали трохи на мафію, а тепер припиняємо. Втім, аванс треба буде повернути, це однозначно. А чи зрозуміє їх жінка? Адже вона сподівається лише на них? І міліція... Переконана, не допоможе. І що коли повернути гроші? Припинити пошуки вбивці. Тренко підвівся з-за столу і увімкнув електрочайник. Ні, припиняти розслідування вони не будуть. Таке кубло розворушили. Та ще й не одне. Можеш тягнути за будь-який з трьох кінців. Хочеш сибіряків розкручуй, хочеш лтавський рекет. А можна й за столичний вузлик узятися? Ну, правда, питання оплати проблематичне. Ну, втім, у Касі ж не порожньо. На вчора карий повернув батькам юного Юдмиліана. Інга Сорокіна привела його до нормальної свідомості. Ну, значить, гонорар якийсь буде. Манко гроші має, хоча синок його трішки обібрав, як він там розказував. Кожного братчика питають, що найдорожча ти приніс братству. Дивна дівчина, Інга Сорокіна. Якщо вірити всьому, що розповів Карий, у неї дивовижні здібності, от би її залучити до роботи в агентстві. І коли вона дійсно щитує чужі думки, як з дисплея, то можна лише уявити, які можливості відкриваються. Но, правда, вона зараз виповнена жадобою помсти за смерть матері. Здається, це навіть якось пов'язано зі звільненням Карого з міліції. А цікаво, чому Карий не розповідає нічого про те, як він достроково опинився на пенсії? І хто з них кому нині допомагає? Карий, дочці Сорокіної, чи Інга, йому? Георгій налив окропу в склянку, Опустив пакетик заварки. У понеділок після наради треба буде переговорити з Карем. Раптом з його допомогою вдасться залучити Інгу Сорокіну до роботи в агентстві, хоча б позаштатно. І не лише по світлому братству. Хитра ідея Карого зводилася до прохання допомогти агентству. А він заїхав за Інгою, як і домовлялися об 11 ранку. Дорогою вів курс справи. Є кілька чоловік, які володіють інформацією про київську фірму Томеб. Мене дуже цікавить усе про цю контору. Ми підозрюємо, що саме її люди вбили у Лаві кількох чоловік. Одне вбивство, геолога Зайченка, ми розслідуємо. Чи не можеш ти щетати інформацію з пам'яті людей, котрих я тобі покажу? Ну, Максим Михайловичу, ви дуже буквально розумієте мої здібності. Ну, власне, поспілкувавшись, чи будучи поблизу ваших клієнтів, я... Я знатиму про все, що вас цікавить, рівно стільки, скільки знають вони. Машина дерлась нагору під розсошенцями. Кари перемкнув швидкість на нижчу. А яка віддаль ну, дії ваших здібностей? «Ну, – знизала плечима Інга, – метрів 10-12? Навіть не знаю. У кого як? Впливати можу на досить великі віддалі, а розпрограмування, як ви це називаєте, вимагає близької відстані між мною і об'єктом, а ще багато залежить від психологічного типу того, з ким працюєш». Є люди, які взагалі не піддаються не лише гіпнозу, а й сугестивному впливові. От ви, наприклад, ваш завагін. А ти пробувала впливати на нас? Вас це дивує? Пробувала, засміялася Інга.